de utána a többi az már többi szabályozó. Ha korábbi időre visszagondolunk, akkor a körtségvetésünk, a pénzünk egyszernek az, mindig törvényel is szabályozott, ott a korábbi időben is, aztán a többi már nem nagyobb. Nyilvánvalóan azért, mert kényelmesen, egy kényelmű rendelettel előjönni egy adókötözettséget, 1966-ból 1986-ig, egy péjem rendelt szabályozta fel a világi kötelezettséget, és bár 1978-ban megegyek az álló pénzekről szóló törvény, és ezáltal egy keretet ad pénzügyet szabályozására is, különököz elője, akkor az adőreli kötelezettséget csak törvényben lehet megállapítani, a lakosság illeskörét érintően. Ennek elné 78 az első év, amikor valóban egyfajta kötelezés többény tüntetva utána is még egy csomó adó jogszabály például kormányos szinten van szabályozva. Aki olvassa figyelmesen az alkotmánybíróság döntéseit, találhatott rendszerbe egy, legutóbb egy ideolat volt a döntésben, amely kimondta, hogy a 80 szabályozat előtti többször módon is tudok 80 milyen kormány kormányrendelet, amelyik az általános jövedelemadóról volt, a mai személy jövedelemadónak az erőnyéből, hogy ez a jogszabály ellenes, mert kormány fizet annak elér, hogy ebben az időben, akárcs 83-mal is, is kellett volna ezeket a kérdéseket rendelni. Ez a hozzáteszi az alkotmánygyúróság, hogy nem a hogy mindenki, aki ennek fizetett adót, visszakérheti a pénzét, hogy ne alkotmány ellenesen közelezték itt a korábbi évek megfizetésre hanem csak azt mondja ki, hogy ezt a jó szabály kérdhetés apjától kezdve már az adóatóság nem alkalmazhatja. Hát az nagy nem nagy tets mert ugye az öt éves elérülésre tekintettel most 92-ben, tehát nem nagyon foglalkozunk 87-es, 80-es, 85-es adott tartással. Tehát az úgy gondolom, nagy a nagy tragédia dologban nem történt, de lámogatott az arra, hogy volt egy ilyen jannos kétartóság, hogy <tos> volt egy szabály, tehát az nem volt olyan fontos, előtt, hogy másikus, hogy elég van hogy egy kormányrendet, egy egy tnz a közelhetőséget megalakított. Tehát ez a forrás ugye a legmagasabb szinten, többen végrehajtási ki, végre mint a két is ennek a kormányrendeletek, technikai jellegű végrehajtási ki, mint a PIN rendelet ma már, hát még egy fekete és a PIN-es a két, technikai jellegű normáknak a találkozására irányul, és ugye a Pirákiában a legalsó fontos a önkormányzati rendelet. Én kis ráig semmi és ennél kis mennyiségű vagy forderei szabályozás születik az önkormányokat. Egyébként a mások minden évben kétszer rendelke valgol a saját tehát ez mindenképpen egy kicsi, kicsi amely ilyen meg. Még most ezt a is van egy, -egy tehát ugye hogy a, jelenek, hogy a ö, Magyar Bank elnökének és rendelkezése van, nyilván bizonyos kavas kérdésekben a, a képviselősnek feligyel, hogy az nátszker hogy a kirányosabb a kirányos ütvele neve, hogy a és tenyét irányra például is, hogy lehet képviselni felújulásai normák, is a képviselősokat Ezekben a hogy a jelentő, hogy az állami vérzeszedők modulósítására nagyszerűznek. Töknyire ugye a betizetésüket kérnek először a törzsége. A kötelezés tartalmaz A ha vagy a a irányába, ahogy itt van egy és hogyan teljesítműen Ugyanakkor van egy azazsági szabályozó szerepe is, mert ha ki mondjuk, ki nem mondjuk, és mondjuk az irányból az a dolog, hogy minél kevesebb legyen, tehát mi az adódás döntse el a kiveszteséges, ingereséges, hogy legyen semlegesen az adódódót, hogy mondjam, hatni, vagy úgyis lehet hatva valamire, hogy tartozkodom a adódódót, tehát mondjuk a szavazásra tartozkodom, nem alakulhatom a döntség előtt, akik és nem akarnak, hogy meggyőzöm, én tartozkodom, és ez a szándék, ez persze nem mindig be az át köletlenül, nem úgy érnyesével köletlenül, de a szándéken, de a gazdasági taválás azon a két vagy azóta vezet olyan legyen, hogy se egy sem másiknak ne vagy az ajtad elég, vagy átláig, hanem sem legyes, vagy, ahogy a fény a szegyebe, tehát a szövésnak intézzék el egymást össz, de azért mondom, hogy az imába van köletlenül, és főleg ilyen átlányi időszakban ez még nem érkéne is A pénző jogítonyok, ugye anyagi jobbítzőkban, nagyon jól meg, de eljárási jogiszában realizálódnak. Van a nagy ormány az előjás, és vannak az eljárású szabályozat, a kis pénzügyi normás, amelyek meghatároznak, hogy ezek a pénzügy kötelezettségek milyen keletek között kell teljesíteni. Vannak például az a közszabályok, és vannak adódás mennyire szóhoz, amelyik megtalálhatóan. Mint az adomatózás, mind az, az adólandinak milyen kötelezettségei vannak, ö, etőben, vagy. Ö, Ugyanilyen egy eljárású normálat lehetne levetően, a például az államáthatási törvényben, le vagy írva, hogy a különfélek, területet, területetnek milyen kötelességei vannak a költségek is elkészítésében, a végezetesebb kapcsolatban. A hatalmi vizsőtet már mondtam, a találkozó hogy a rendszerbség az már Körülbelül ennyi a rálandozásból elég is az után tényleg a költségvetés semmi mint az egyik legnagyobb alapra, vagyis a pénz alapra. Azt nem kell magyarázni, hogy a költségvetésnek a szerelete, a funkciója, ahhoz kell gyűjteni, akkurálni a, a, a, a, a társadalom között hogy biztosítani lehetesen. Nyilvánvaló, hogy minden országban kult kérdés, politikai kérdés, költségvetés mert nem mindegy, hogy a a költségvetődása, milyen színvonalú, ennek megfelelően milyen színvonalú képes az állam az a közszabadra kell A másik oldalon nyilvánvalóan azért is, hogy neki nem kell hozzájárulni a központi kiadásokhoz, az az állam dolga, viszont, hogy szinte ugyanúgy elválasztották, hogy az állam és az ember az egyéni az semmilyen közös kapcsolata nincs. neki nincs semmilyen dolga, végzi a munkáját, kapja a fizetéseket, hogy itt van ebben. Valakikat nemzetesen ez a fizetés már mindenki kalpul állva hogy bele volt építve, hogy nem lehet minden megtervelni. Az általi értehozott új tervésnek a karányzatékét megvaphatja meg, mert és a megfelelően, hogy a különböző kiadását elmondhatná, a különböző összeges és az hajt volna, melyik van, hogy ugye a csak a kigazítása, a kerül, és ezért van az, hogy, tudtuk, hogy, ott, hogy ott a összehasonlítjuk hogy egy osztráknak a a kisfületéséből is tudom, hogy a hány az eseményből mennyi egy itelben, meg ezt itt egy átlagől az Iterben, akkor mindjárt komoly többször differenció között. Tudom erre azt mondták a szakemberek, hogy majd ha itt is az egyszerűen időkonzetnél annyira, itt ott az járól bánni másodához egyszerűen, akkor majd ezt a dolgot lehet mondani, vagy egy igazi is. Kicsi még a benülnak is lehetne és akkor világja is lehet Nyilvánvalóan előadatban az, hogy a világ adott nem az ebben a versenyben. Ha visszahogalhatnunk, ugye ezeket a dolgkanyót, a híres adórekordra, hogy az négy dolgokat megkérdezik, amit vásodhatunk, ez szükséges elem. a költséget, az adó, a szociális, a vér, és a... mi a mindig? A külbér, mi adó és... A ez a és más adóvér. A lényeg az, hogy ezekből a két elem, ami az adózás, azok az elemeknek a magukat, amelyek a költségvetésnek állítják a méretet, és a szociálpolitikai reform, amelyik tulajdonképpen vinni a törzségező a, a pénzt, nem valósít meg. Ilyen értelemben az állaportálóság. Adó állapért, születügyés és a szociálpolitika. Az adó és az ár megvalósult, az itt igaz, a költségvetés a méretform és a szociálpolitika reform, akkor felkezdődik az újság, tehát a változó irat, és Most a szenvedő. Most ha a szociálpolitika van előző, ez ilyen rendben állandóan erőn a szó, ilyen nagyobb vélet, hogy viss Ilyen a Tehát nagyon lényeges, hogy a költségvetésnek mi a pozícióra, nagyon lényeges, hogy milyen a hogy lényeges, hogy miből táplálkozik, Tehát ez egy állandó központi kérdés, és úgy teremtő folyamatok Na most tudni kell azt is, hogy döntő, vagy a mutatója egy ország gazdaság erejének egyetekének, hogy milyen az átszakortosításnak a mérzéke. Tehát a megteremett rendszerű jövedelemnek milyen százalékát tippantja be, és hozja újra el. Minél alacsonyabb ez a szint, annál inkább az a helyzet, hogy nem alakodni bele a csatmosi kérdében külső folyamatokban, a napi élekre, hogy úgy mondja, hanem tényleg a dolgát tesz, illetve a közötti adásra a finanszíról. 5 vagy évvel elvehet, hogy ugyanállod az oda jelentő, hogy amit lehetett mint ezer tippantról, és összebb kúpártanít egy másik oldalon, támogatások formájában. Támogatta a rossz nagyon vállalkozásokat, vállalkozókat, támogatta a fogyasztást, mert ugye nem volt, hogy őt az már nem mindent tudott, nem lehetett elváltani úgy mondjam, biztos árambolásokat, teljesen állványálakosságokat, a költségvetéseket a, majd a és magára váltóban magyar kifizeti helyesen, És itt tovább, de nyilvánvalóan helyettet úgy tudok, hogy egyre többet kipatott a másik oldalról oldal. be. És ugye a 80 előtt, a teherviselőket, az az a, volt a a voltak, rádi Ugye azóta kellett egyszerre jobban különös joginek kell megcsapolni. Most pedig az volt a probléma, hogy ahogy élesedett a helyzet, egyre nők azok számok, akik nem tudnak megfelelni a hívásoknak, és egyre szűkül azok számára, akik erről esetoktak. Már pedig adó, csak az errőles gazdálkodókból pozitív eredmények, a veszteségetem adoktak. Ilyen szempontból kialjuk egy ilyen kor helyzet, hogy egyre szűkült az adottok föl, akik mitték a köldöbetésről fét, egyre jövő a fő, aki igényeltek a köldöbetésből pénzt, számadás kíván. Hát ez 82 előtt, és 85 évvel előtt volt már egyáltalán előtt az óta alatt, hogy tudni kell azt is, hogy persze az adóreform a nyugati szintén által a nyilatkozásnál többet nem volt, meg volt alakulva. Tehát, hát az öreg utat a fején állt, hogy még nem adták meg neki, pontosan azért, mert hát ugye egyáltalán új dolog volt, és hát ebből is mindenre még íráját, hogy nem lehet megadni, és sok mindenre íráját, mint a végén, és átalakulás, találkozott, hogy íráját, mert ilyen az adónás, minden ott, jól tudom, volt. Egy kábban, de ez nem minimális ilyen, mint a vitális jelenik pártárét. Egy ilyen, én átadtam adó hogy Magyarországon valószínűleg a végigföldet a rendszerben. Tehát de ahhoz is kellett, politikai számít egy elhatározás. Ezt az persze a gazdaság kennis képezett, mert ez előtt van évben már úgy a hogy nem lehet más lenni, mint a teelmiselés, megosztani lányváltó a lakossághoz. Tehát biztos jöttem ez által között kiadások és ezt a és a táfa, a személyölel maguk a, a város az első időben, ugye a ide az utolsítás, tudja, hogy majd minden lehetünk fogkogatolni, tehát úgy, hogy az az első azt a fizetési értékét néz a nyertőkodoljuk, hogy ott van az lábában persze jól állítják, mert ugye a lába, a a, a szökkaló a lába, a topát, megint drágább megint lágább. érzékeljük, hogy az atomé a lágát abban a Hát ez kéne drágább, és meg minden megint ez vízmillan. És akkor megint boroknál, megint látok, Eszépen, a víziat, megint lehetjék a megint drágább a kenél, meg a kariztelzáni. Lehet, hogy nem azért az meg, hogy a tervelelőt, lágátban adják közpéle a nyugatkozva az Nem Azért, el, azért gá, mert az állam mehetett egy adóelemet a lába, és úgymond a fogyatáskor az a értékben egy kicsit elvesz magának. Tehát a karizel, de egy el, az állam elvett hogy Tehát azért mondom, hogy én ilyen te hagyom a gyöngyobb, a gyöngyobb, a a gyöngyobb, a gyöngyobb, a volt a helyzet, hogy hanem a a kell igazodni, tehát az agurát, amit konformasnak kellett konformisáznunk a második világgal, ez el, ez nem lehet, ugyanaz a mert nem is lehetett egyszerre egy átmenő, mert a kívül a kívül a kívül a kívül a kívül a kívül a a kívül a kívül a a a a kívül a kívül a a a a a a hogy lehet, hogy valamelyik majd is erdődjen, te kenyérnek a minden a dolgok, és egy csáprával minden életnek kétszeresztünk hogy és esetben, ha lehetünk egyszer, te kenyérnek szigőt, a másik a minden van a kulcsos, a születhálló hogy a Na de hát itt azért mondta, hogy az Orátbort költségvetés világában történik a támadást, és felejtsen elősíteni. Ma hogy a nyugati országban 30 osok sokkal köztanak át. Nálunk most azt mondja hogy most már ezzel az új századási törvények egyébként a egyébként is a elmúlt kétért gazdasági. Ezek a halakulása miatt egyen 55%-ra le tudtuk át a 70 lehet is. Most 5 -5 a szakemberek, hogy csoportosul át, nem te annyi meg, amikus, hogy hűt, hogy a annyit tippan be, és annyit ott a De kevés, ugye látjuk, hogy az a baj, hogy kevés, kevés. Kevés a pénz, kevés a kérdés, a pénz, a kérdés, a, a, a van egy a jaj. Jaj. Egyik egy ilyen tudom, mert a Sakemereket. És... A kifózió, nő, és a mindenki a, a, a nagyoka, meg a látszaklan életnek, hogy ez kerül meg a megtakarítás, hogy a, a, a kicsit is egy kicsit még összét és, és, és azért kakek, hogy az a kakarított, hogy még mert hogy nem biztos, hogy olyan hogy az után már is és fajtól. De az van Kérdezünk, a kérdészték a A táncos ez egy dolog, hogy kifizetésnek adjuk a kívül, kinket... és át... az oh. a táncos azért mm. <sìntuszt glihando> a világos is csökken a mi hogy egy 100 100 100 100 100 100 100 az, hogy 100 100 100 100 100 100 100 100 a 100 100 100 100 100 100 100 100 a 100 100 100 100 a és most egyenletes, hogy mi ez, mi ez? Akkor röpp, a tervérek, nem tudják látni itt, vagy akkor a előtt van, a másik ez egy komoly Nem hogy az egyiket az ott, a kövők következői közösségű szitájának irányelveként a konkrét számokkal is. Nekünk az a dolgunk, hogy egy lefekedés után állománytartási törvényről egy seppinányszó, amelyet 92. 20 as törvény. Ez a dokumentum az 2 éves vívódás után született meg, több tervezet terjesztettek, meg volt beszélt, én egyet olvasom el, mert ahhoz képest jelentősen változott a végeredmény. Hát Tehát ez egy nagyon hosszú törvény előtt, mint a államátváltási törvény. Erőménye, hogyha valaki korábbi szabályozásai kíváncsi, mert az volna, akkor az államügyekről szóló törvényben, 78-4-es az állami tényleg összó találja meg a szabályozás át a akkori töltségezési előállásoknak, Akkor, hogy hogyan a töltségezési előállásoknak, hogy hogyan kell eljárni, a töltségezési előállásoknak, szeretném kihez hogy dolgokat esemény. ez bármilyen is. Ez a 92. 38. szörnyével az, az, az államáthatáson teljesen újségkező helyzetet, a szín szabályozásra volt. Nézzük meg először is, hogy a az az az államáthatás fogalmi könyében. Ez azért az kívül Másikor megtehet az államháttartása egyesményével így meggyújtunk, és először a kettő nem üzen az. A gyűjtő fogalom az államháttartás. Tehát az a gyűjtő abban egyik elem a költségvetés, a tüttponti költségvetés pontosabban, a másik elem az önkormányzatok költségvetése, a harmadik az elkülönsett állami fénz alatt, és a negyedik a társadalmi különsítás költségvetése. I fog már szólni, földonképpen a részteiről most ember Ezeknek az arrendszereknek, az összeg, tehát a központi költségvetés, önkormányzat költségvetése elkezdett álló médalatok és a társadalmi tosztás költségvetése. Ezek mindannyian önállóan egy, egy alapok vagy egy arrendszer képeznek. Amikor az kell előzheti az államásztatásnak a mérlege hogy állt, akkor ebben mind a négy jelentnek a bevétele és a kiadásai is minden. államos egy terve arra mondat, hogy annak hogyan és ö, egy olyan pénzügyi alapikormány összeálltunk terv, amikor költekedni vele, amiből ugye ezek a közékiadások ez a koni fényre a költségvetés mindig a belépereket és a kiadások a tartalmazatát nyilvánvalóan a korrásban is megviztálja és megviztálja, hogy hogyan fogja ezt elmondani. Nálunk a költségvetési év megegyezett a napái évvel, Köszönöm másik, hát nálunk például egytől vezetnek a 31-ik a költségvetésévén. Úgy szabály, hogy van egy ószelési idők a következő első két hónapja, amely kifizetései, esetleges belépeteik az előző évre vonatkoznak, bár ott folynak be van ott kell teljesíteni, addig a tárgyéhez tartozik. Tehát ha beszélve a -től 31. -től után még az előző évre vonatkozó. Besziltések történnek, ez a dolva, hogy de március 20, február éves stb. többi. Vagy mi az előző év számára teljesíthetik a költségvetési tervek január közepén végén, az még mindenesen az előző égi költségvetés felvétel az előző éri költségvetés kiadása. Tehát gyakorlatilag a költségvetési év, ha most már megkérdezek, ez mindőnyű volt az apáréért, aztán hozzátás előtt az apár év, úgyhogy a kógykezelési időt a következő év két hónapja, ami éj, a költségvetési év része. A egyenlege, de nem más, mint a belétei és a példát különbözete. Külbeszélhet, hogy többletről vagy kiányról. Többletről nem beszélhet, inkább kiányról. Beszélhet, hogy ha jól tudom, 68 óta nem volt külsíveszés a közsíveszés minden évben a technik tiszteljáról. Az nem is baj általában, hogy szokták tudni egy ország közsíves és a, közüveszés a, közüveszés, a legtöbb országi az a busája, és az a meg minden országi segények ott ország megválne, hogy egy egyesültek vagy Tehát azt, hogy egy különbséget, technikus, inkább a lényeg, hogy az a rendszeri összeleli arányában milyen ez a terület. Tehát ezért nem bevágulja az ami Magyarországon Most meg most már van. a jövő is Tehát hogy valami hogy egyre nagyobb a különbség, és hát azt is egyes évek, 1-es egyes ezek nem olyan azok, akik kapjolatok vannak, vannak, hanem ezek összeadódnak, és ebből lett a berfődői adóság állomány. Ezt az 1 évek deszifikkei, ha összerakjuk, akkor ebből lett a berfődői adóság állomány, amiben meg szükszön, és azokat ugye Na, hát ez a berfődői adóság, ami egy is van valamikor egyszer meg kell adni. Mert ezzel tartozik a költségvetésen az összesi vagy hát ez egy olyan hosszú lejárat Nagyobb részben ott van, hogy a e, e, találkozóknak mindig mert valamit meg kell majd előre adni. Itt azért a külföldnek is, ugye lesznek kell újabbakat, és kapjuk meg a megfigyadóságában, hogy kileteknek újabbak, és a, a folyó kileteknek valami újabb lesz, mint a hegyekből. Meg kell legalábbis annak a fejet menni, hogy többfelé azért hamarabb támogató. Tehát a dolog úgyis meg lehet fogalmazni, hogy nem lehet a végtelenségünk majd, mert hát azért a jövőre is alkalmat kell gondolni, hogy a leghamarabb igyezetesen hallottam, hallottam, és ugye a fiatalseg a jövő generációnak a helyzetet teljesen ne tegyük hogy hallottuk, hallottuk fel ezeket a ö, lepítveket, és gyűlődött az adóság, amit majd valami egyszer kell. A költségezetésünkre mutatlan az állami feladatok megvalósítását dolgája, hogy a többi megfogalmazza, és ehhez az állami feladatot a költségezetés részben, dokszor egészben, és a tipikus, vagy részben, kintosítása fel az elátmány költségvetés feledet. Van egy állami feladat, ezt a költségvetésnek kell finanszírozni, ennek, ez döntővében is adja a pénzt, de vannak olyan esetek, amikkor csak a részben járul hozzá az állami feladat elközésére, és más források is elvártak. Ennek a teljesítéséhez befolyat. Kik azok, akik táplál a költségvetés, hogy a becsületésre kötele? Azok, akik jövedelem, bevétel. Jövetelemben belétele, hogy vagyonnal rendelkeznek, mégpedig pedig azok jogi személyek lehetnek. Togi személyiségnek az gazdasájtársaságot. Mivel a közteresetek bezépását. Egyéb vállalkozok. Magás személyek. Itt az esetek és felködjék is lehetnek, tehát nem az állampolgárság számít magát negyeknél, vagy nem a két helyet számít a magát szert, vagy a vállalkozások esetében, hanem az, hogy hol a ki az eléges folytetszett jövetelemet. És az akadat nem szó hozzá, ebből azt hiszem, hogy nem kell felkészülni a ez egy újabb út jogszabály lenne. Vannak úgynevezett kettős adottakát felkezdő egyezmének. Tehát vannak, olyan esetek, hogy bár egy gyűrködését úgy szemé de nincs seki fog adódni utána, hanem egy otthon, akár itt a saját országában, mert a magyar szép ott szerint elkerül, azt meg itt fog adózni, ha utána jönne, akkor utána ott ilyetnek. Tehát, itt mondom, a képviselős adóztatás illetve az elrendezték mondom, az állók egyetekben ezekben a jogszabályogondot hogy kimondra is, mikor az adóbevételről kölcsönösen a másik javára, tehát azért mondom, hogy ezért a külföldiek esetében ez mindig hozzá lehet tenni, hogy lenne a adó is ö, táplálja a tömény, és kivéve a másodszabály nem rendelkezik ez egy döntően kérdényelő eredelmek még korábbi többséget. de azt azért, aki hogy hogy ez egy ilyen kettős adóztatása mesély, a állat és közömmény a kis közül valamelyikkel, meg nem mondom melyiket, akkor a a kettős adóztatás elküldössége egyetleneket. Európában milyen formája annak a befizetésnek, milyen módon kell teljesíteni a költségvetés befizetéseit, hát ugye a tipikusabb költségvetésnek adó, ennek egyik különleges partárja, illetve a bánt, bizonyos járulékok, A fő de a fontos hiteles, hogy rágyul, hát, szóval, hogy hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, én hát, hát, hát, hát, a hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, adó adójelegű, mert ez először a viszeres, tudatlanul, hogy átváltott, hogy két a lakás van, és hol És ezért, hogy mondja, ezt kifizethető a hog és bejegyezte, bejegyezte, hogy be kell a hogy a nyilatkozat, a nyilatkozat, a nyilatkozat, a egy a nyilatkozat, erre a, a másik irányára, nyilatkozat, a nyilatkozat, a a nyilatkozat, a a nyilatkozat, a nyilatkozat, a a vagy az állíthatatási a hatályozható szóval kérdésembe, elsősorban állatási, másokban legalább hatállél, ezek eljárási illetek. Már van itt maguk érte, ugye döntenek az ügyendek, akár az vagy nyilván, nyilván, nyilván tartákkal beszél az igazának, már az enyém. Hát ez már egy kicsit lehet hogy most az adó, vagy melyiknek van közeles, de hát azért, hogy az egész ületéket között, másik csak az adó volt, a ha a diák, az a diák, tehát a hogy az annyit mondhat, hogy ez egy az ott is valami mint az állam. Az hogy vagy hogy pusztán azért, a hogy semmit nem ad. Mert ha mi a az mindig de is az is a költségvető bevétele, mert hogy ez a hordó hitelesítő nél, ez bevételt jelent, tulajdonképpen az ő költségvető sem úgy van meghatározva, hogy nem akarulál, hogy nekik való, hogy ha már a kérdeztet, meg komoly bevételei vannak, vagy arányai vannak, fogom van bevételei vannak ebből a program százalni túl. Nem pedig ezért sohasem. Tehát azért, hogy az sohasem, még talán öt költségek sem érjük el, hogy a bíróságnál sem viszont, hogy ez a haszállalékos ő úgy, hogy az áldozatát már három, a kasszárbelék vagy a oldói teremtéken ütlen két hány felé, meg mondok, hogy ez önköltséges alapban legalább hozzá annak a fenntartási költségeit. De ez, eh, annyiban is eh, közelik a, vagy különöző, a másikhoz, hogy a tűnös meg eh, választható. Tehát, hogy megjutok kérelmet, vagy kertindítok, vagy fordó kéteresítek, lehetett tovább, hogy el lehet, a problémát, mert eladod még a ha nem adod a jól kiszorokat állom, hogy nem fog két szállalékot fizetni lehetett, hogy valami csak azért mondom, hogy valahogy ott kell találnunk különbséget tenni, de a egyetlen, hogy a dígnál azért egyetlenül a kimutatatóak a az előtt foglalkozás. Mert most a kötelezés módja, ahol már korábban, ma már csak törvényben lehet a költségvetésre. Kiléve a díjat. Az előbb elmondottak hogy adó, vágy, illeték, járulék, közárulás, Vírság ilyesmihez ilyes törvényekkel kell rendelni, tehát csak törvényben szabályozott esetekben fog A bűn esetében a kormányrendelek is megengedett, vagy olyanok esetében még általánosabb, mint a Tehát díjat alacsony szintű jogkorában is elő lehet élni, de a többit már csak törvényben. Magát a fizetés, a fizetésre kötelezetek körét, tehát az adóalaszokat, vagy a vámfizetésre kötelezetek körét, tehát kinek kell a teljesíteni a mértéket, tehát milyen értékben, kedvezményeket, mentességeket és az előlepüzetésben a szókötelezést és mind ebben a törvényben kell szabályozni. Tehát még az sem megy, hogy ugye az őségben azt hiszem, hogy Gyurgyilak meg világát elküzetli, és akkor a formányrendet megmondja olyan hány szállalékot. Tehát ugye az sem megy, hogy csak a köré határozállalja az, az osztályzésben, ugye ez egész egy komoly, ő, azt tudnám garanszja, hogy a kormány, amikor éppen koroszta erre, akkor az övelő csökkenti, politikai egyetekről különbözőbe is csökkente, minden gyártatók, vállalkások előtt becsökkente, formányzók a vállalkások után minden megjelenítve, mindenhez előtt állalkók. Mindeneket az annyi generális eleveket, amilyen az új utcabályban megtállhatók, ami ugye táplálja törvényben kell tötölni. Milyen alapelveik vannak az állalkozásokat rákozásnak? Az első alapelveben bruttó elszámolás érvényesül minden bevétel és minden kiadás önállalóan külön megjelent. Mind a tervezés, vagy jóváhagyás, mind a végrevájtás szintén. Mind a bevétele, mind a kiadás önálló önállalóan külön teljes összeíten megjelent. Mert külön meg kell tervezni, hogy mennyi bevétele meg kell tervezni, hogy mennyi kiadása le. Nem lehet összemosni a kételeket és ezáltal egy helyzetet felettet. Utáni kell a költségvetési szervek letészámájárait, azért kellé is megtenni, mert lehetnek pénzei a költségvetési szervek, ami nem az alapelékenységével üdössze, vagy átfugó pénz, vagy nem tudom, hogy mondjam, letéti száma, Ez azért lényeges, mert a letéti számállő pénzt sem lehet bebosni az alap, tehát az adott költségvetési szerv költségvetési gazdákolásával, ezt is külön kell kimutatni, és elköltheten kell kezelni. Ilyen letéti számára, hogy a lehet. Központi Közsületi Szeretetnek Önkormányzatnak. Kivételese engedi alapján Egyes Közsületi Szeretetnek Miért nem úgy van Tehát lehet a központi Közsületi Szeretetnek Lehet az önkormányzati Közsületi Szeretetnek és kivételese hengedi alapján bármely más Közsületi Szeretetnek Ezért itt állalja, ahol különböző tényleg megjelentek ami nem az övé, amit már átfutotté, mindenre sem van nála, de ez sem mosható bele, ez nem költheti el például a kölcsönösségi tagállamok évet, elköltheti a A lényeg tehát a kultúrás számlás, hogy minden látható legyen hogy így a műsorért, Milyen bevételé volt ilyen kíváncsi, mit terveztünk neki, irányítunk neki, hogy kifizetéseket értsük, mert pénzügy meg kell, hogy jelenjen. A második a részletesség. Pénzforgalmi személete, a bejételeknek kiadásokat kételeként megjelent a költségvetésre. Itt is ugye a törvény egy erre a költségvetési év, amikor ugye a naptári életút, tehát a két hónapot határozta, meg, ezt az időszakot ki kell kétformább tenni, de nem utáni a belételeket és a költségeket a lista köszönet alapján. Itt is egy Eltűrítése. Ez azt jelenti, hogy amennyiben költségvetés, akár a közszoktét, akár az önkormányzatét kitelt föl, és a községvet és hitelt, ezt elküldetnek kell szintén tartaniak, ezt nem tekintetik bevételnek. Tehát a kitelt nem lehet bevételnek tekinteni, a köprácsét nem lehet kiadásra tekinteni, nem lehet összemassni a költségvetés és a Külön kell nyilván tartani, azt nyilván azért is, hogy bizony lehetszegedet bennel lehessen eltűntetni. Hogy felvett valamelyik miányt, és látta, hogy mondja, hogy minden rendben van, de a lián ezért tartozatni, amíg rendben van. Valósziság. vagy játék, hogy eladja, vagy ne próbálja eladni a kormánynak, vagy a kormány az országülésnek, mint mond, tavaly, hogy ki volt a megjegyzélenek a kérdések, hogy magának a teljesítők, a kikino el. Ett érzik meg, hogy nem érték fel kellene a gazdasági érdekeket, és nem tudjuk feljegyzni, nem állítom. És egy komoly adóbeérte tervetek, főleg a társadalmi adó tervetek. Ezt hiába álltam, és hirtelen, mivel elvett, hogy alapjegyzett hát a társadalmi adóban. Sörkérdezett. Nyilván hívta ennyire, hogy a te voltál tervetek, hogy annyi egy áll, hát nem kell látkozni a a Most már mert látszik, áll, már látszik márciusban állnak előtt, hogy nem már költött, nem a környéken nem, volt pénz, akkor ki kell költségetési legyen. tenni. Tehát én értenem, mert ez nagyon lényeges dolog, hogy a valóság megalapodott, hogy olyan belépettel megyek előtt, amelyen valóban megyek szombatonni, és utána vezetettel hogy a állandó támadó érték, amikor egy állandó a kívántás, hogy a kívántáshoz nagyon a hogy a a közpénzek ellenőre, még jeleztem, hogy a hajsznáncik a belépőre, de nagyon sok évvel a belépőre előírást, hogy az ottányos jóvá a minden költséget, és ne hogy a, a, a, a véleményét, Hogy egy hogy ez folyamatos, hogy a tágúj átfeleztetik, ez többek között is fakad. Ugye mindent hallottam a pénz, meg kell kérdés, de a belépőre nem is meg. Hát Na most a valueság elérző az iskolták hogy a rendes rendszeres és a rendkívüli elvénálatokat mindig be kell bemutatni. Tehát a rendes rendszerességnek minden a rendszeres mindenki előiséglődő, és a rendkívüli kiadásokat vagy bevételeket, azt be kell bemutatni. Ezzel is a torítás rendességet biztosítani. Tehát mondjuk privatizációs bevétel az most van meg egy pár égi leszünk sikerült felmondni, de hogy nem lehet. Úgy tenni, hogy ezt pikpont a bevételbe, hogy a kiadások feletén, ha eljut egy nagy eluhárás, akkor annak egy pár péig van, hogy egy hogy egy kiadási az ott kötött hogy fejezetnél önkormányzatnál. Azt a létre, el hogy igen, ebben az évben eltöltött három milliárdot, de kérem gondoljanak arra, és már nem is lényeges az ilyen áthúzódók. Hát kell nézni a figyelni a tudnak hogy most ha elkezdünk dönteni, hogy megépítjük ezt a kamat, akkor idén három milliárd, a jövőben utána még egy már követli az életi, már, ez az hiány a hogy két év óta, a harmadik évek meg egyre járott, még erre majd Tehát tudják, ebből, eljön és a döntés volt hogy ezzel a döntésüket többére elkötelezték akar. Tehát Ezért az ilyen a rendszeres és az ilyen rendszerű tétlenek külön megmutatni és külön e meg kell tervezni és látható kell tenni. Nyilvánosság a közpületési terveket, az átszámadás, ami már az előségnek a, a végleltásában volt. Az állam A betereztés után ezek nyilvánosabb. Hát nyilván a elé, elé ezek nyilvánosak, ezek az adatok, tehát mindenki által Nyilván egy kormát van, ez nem kényen belátásul, tehát lábantítottan adatok, ö, nem publikusak, de minden másodat, attól a persze, hogy ez a, a, a, a, a, a kormány juta, a kországiadésre a költségvetésre, vagy így mondja ne. az önkormány hivatal vezetésre a jegyző, hogy ezeknek a következő érnek a költségvetésre, ezek ezt a kormány betegyeket nyilvánosak kell mondanányanak. A látámadás, ami van itt, törvényt. Ugyanolyan szerkezetben kell beszámolni a fél elköltéstől a felirányított fokában mondja, mint amilyen szerkezetben a tervezésnél volt. Tehát nagyon is egy ilyen konfessionális alakásban a szerkezetben, tehát a költséget és a vagy minden éppen években, azért, hogy összehasonlítható legyen, hogy szerveztünk egy jártot, felhasználhatunk egymilyen járvot, akkor pontosan ugyanannak a kétel-rohadt ember megfelelően kell beteljezteni és az átszámozás utat, hogy a költségvetési tervezet a az adott növésból szervezően. <hű> Na, nézzük meg a központi költségvetésről, ami már ugye, bár egyes állomátszatás egyetlen, elemére, előttől megcsinja a központi költségvetésről. Majd már az előbb is egy pillanat fénylegodat eléggel, amikor a feljezet és cím kell költségvetés megtervezni, A fejezetek tulajdonképpen már az, hogy költséget az élet fölcsövetési gyövényszerűen az államhatalmi szervek, központi államgyulatotási szervek. És minden olyan fontosabb közintézmény, amelyet az ilyenet gyereknek szekintenek, hogy a fejedet fölcsövetése az országgyű és umáldása, az országgyűlés átlagkerül jobb az a kormány nem az rendezheti hát. A fejedetek között nincs átrendezés. Mondjuk ilyen fejezeteket nincs köztárság eljötti hivatalak kérdezi a legtörülési, legtörülési, legtörülési bíróság, formány, bocsánat, országgyűlés hivatal, akkor ugye a formány, kristérimok, rádió, tévé, NTI, Szeretíva, Szeretíva, ezek, tehát döntően ezek a generális központi tervek, amelyek a költségvetésre, hogy a költségvetésbe szekeken összejött. Ezek ő, számára a portály és hagyjó várnak, amit ő a központból folyózik, illetve ami elvált a belőtelt. Ezek tehát azért kiemelt szeret, ővel, mert már ha a jóval, hogy ez nem lehet áteldezni közöttük a képeleket. És a, a, a az, hogy az egész a Szociális Végési Minisztériumnak gondjai vannak mindenki egy milliárd, akkor benne ugye a, a, a kifali társzától egy milliárdat mondaná a kormány, hát, hát nem lehet elvenni, akkor azt az, a kországgyűlésnek kell tulajdonképpen bevédni, és akkor a fejezetek között átrendezni csak az ő gondzésében lehet. Már a fejezeteken belül egy első mondtások mindezett címe, és ezek a címek azokat a közsügetési szerveket tartalmaznák, akik a fejezet irányítása alatt állnak. Ez van ilyen filanis elvalapjános felképeltő, de túlcsón ott van a fejezet vezetője, mondjuk a miniszter, és ha benne az összes ilyen is tudom, egy jelenlőintézet, meg kutatóintézet, meg, meg egyetem, meg főiskola, meg köztár, meg bármilyen, ami az ő irányítása alatt van, az, az ő fejedetébe tartozik, és a kimegre tagolva olvasható a közsügetési szerveket. és hogy a felett rendelkezik, akkor nem De általában a szímeket már az a formány átcsoportosíthatja. Tehát a helyezeten belül, nem a keretek közdennek. Helyezeten egy ilyen példát mondok, hogy a, mintha vagy, is van, hogy a országyügyes hagyta, lyukán, a nemzeti cínházat, a munapest nemzeti színházak, és a magyar álló operációk ez azt jelenti, hogy azt nem lehet megváltoztatni, kormány szinten. Ha úgy hagyja jóvá az és mondjuk a mezőkazdasági közdelős... Aki lát a, a törnyelösségek, igen, ezt a törnyelösségi hitényünknak nem változat, a költségvetését hogy egyetemek, tehát szín egyetemek, ja, van egy jó pár Akkor tulajdonképpen ezt a színet már nem az országgyűlés viláta meghatározni, hanem tulajdonképpen csak jóván hagyta úgy terjedtetik megombálni, hogy egyetemek kéne kapjonak kapjanak a fejedet. Ez tulajdonképpen már az esetben lehetően csökkenteni, el mondja a fény. De ha mondjuk azt mondta volna, hogy közölői aggáltolvány egyetem, ha megnevezhet egy ennyi milliárd, akkor az az egy kötött kétel, még ha a fejedetben nem is van. Ennyiben más és más. A eljárás. A központi költségvetés elételei, az előbb említett adókon bármelyik kívül, minden kontextúra felétele Itt Tehát más allapok volt egy pénzét támogatás. És felső megvannyi a atszálkodók és felelős személyek támogatása. Tehát úgy ilyenítettem be, hogy a jól tudom, hogy a önökközlekedés az fogyató játékéssel támogatott. Ezt kérem, nyilván, a nyilván egy kiadás ellen. Angyal tudom, ugye is már semben rengeteg volt. És A fogyasztásában megmaradt. Átkérgezték a három. Megre kívánom erre a kutatásában, és elég a Tehát A közösségeket ották gazdasági személyességet támogatnak, és mint kiadási jelen. Van egy külön tétel, amit ö, ö, meg kell emíteni mindig eltérítetben, kevesetettem egy kiadásuk között, ez a bebuálás. A kiemelt jelentőségi bemuházás. A jelenleg azért, hogy akkor kerül lejét, hogyha. Olyan összegű ez a beruházás, hogy meghaladja a éves kiadási főösszeg 1%-át. Null eléte, egy Tehát akkor kiemelt kievelzés jelentőségű egy központi beruházás, és akkor ezt elkülönítettel föl kell tűntetni a költségvetésben, a tervekben, és be kell volna számolni, hogy ha meghaladja az értéke, tárgyi kiadási főösszeg, kiadási, főkivető, főség, kiadási főösszeg, át társadalmi lesz. Az a kiadások össze egy tizet százalékát, és eljön kinek számítja. Külön mm. elég meghaladja, akkor a kiemelt jelentőség számít, és ettől a versző kedvet elkülépet le el kell mutatni, ha ennek a végrehajtása valamelyik fejezetnek a dolga, mert oda van telepítve a feladat, tehát mondjuk a beruházása, <tos> <tos> <tos> <tos> Most így, és itt akkor egy a helyzet, hogy itt hogy itt van hogy valamelyik van dolga, amelyik helyzet, és és is hogy hogy itt van egy hogy itt van egy olyan helyzet, hogy itt egy olyan hogy egy hogy itt van egy olyan egy ha pedig a kormány úgymond így testület, felszartja magának ennek a beruhállásnak a tervezési irányítását, tehát nem adja oda egyetlen egy minisztérülök sem, akkor önálló fejedesztényt kell megnevezni. Hát, ilyen értelemben elősök, elősök, minden fejedeszt, ami megjelenik. De tehát, ha nem valamelyik tátka végzni ezt a kijelvett meg maga a kormányi testet, akkor ennek egy újabb fejedesztének adnak, hogy ős, ott-e valami, vagy magármilyen, vagy szén égető akkor egy önálló beletett fog kapni, és azon lesz külön-külön és látható, hogy milyen nevételeim vannak, és milyen belülnek van a belvárásokat. Mi Mi Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Igen. Ciao c'è chi ci dà il meglio ora che oh. non oh. la pettano che puoi andare io lei cosa vuol dire che guardare come si chiama il programma che si chiama nem ez. Ez mi Most ez az első vagyok, nem is lesz, nem adoztam. De de van, Nem. De, de. De, de. De, de. De, de. De, de. De, de. De, de. De, de. De, de. A kardinális kérdés, ugye a, a közösség hazárkodásban téma a vérkazárkodás, mert vannak, tehát valakinek való el kell határozni, hogy a közösség a szemben hogy mennyi bért kapanak, mennyi bértfejlesztést, szívede semmit a nem -e hogy ilyen Tehát meg kell határozni, hogy mennyi az a vérelőjákat, hogy a fel lehet használni, és ez szóval Ezért egy ez külön meg a a pénzeket 160-as ezt is a meg kell előjárni, a mondhatom, hogy külöltetem, külöltetem, külöltetem, a külöltetem, esetleges külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, külöltetem, különnek külöltetem, külöltetem, külöltetem, A nagy központi költségvetésben ezen túlnelően eltörlőtetnek kell szerepelni az általános tartaléknak, tehát a kormány tartalékának eltörlőtetnek kell szerepelni. Ez, ez eltörlőtet, igen. Általános tartaléket ez a címe A A lényegyzőket megjön az eredőek és a nem várt kiadásoknak való előrelátás, jöttek és hiszen eltörlőtetnek kell szerepelni az esetek céltartaléknak. Hát, a Szent tartalék ez olyan, hogy ő, ő, ő, ő, tudom, hogy egy fennagyi fenntartás, hát a tehát olyan van, és tartalékot képeznek rá, hogy itt tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, a tavaly, hát, tavaly, De tavaly, tavaly, tavaly, a tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, tavaly, És Tehát valami olyan ez a törtartalék, egy olyan már előre látható, de még pontosan meg nem hatálozható, vagy nem szörülhető, egyszerűen változó kiadásait, amikor tartalék az igényben. Törvény elégy van, és egy segítes, hogy a ööö, rendezzük el a módlás körcsébetés esetleg hiányának, vagy ha többet többletben van, akkor a többletben a rendezését külön, azt meg kell hatálozni. Hát a többletet könnyű, mert azt jelenti, hogy akkor megmutjuk a akkor mert az, mar, akkor megvan az általánulat, és idején, hogy több lesz akkor ugye valakit nekik adni, a el. Meg is, hogy a el. A viszont egy komoly gonsz, hogy el a hiányú Ennek ugye az elsődleges fontja, hogy az állat a bankja, jegybank, a Magyarországi Bank, a költségbe tűzt. A kitek nyújt a kitek Másik, a másik pedig a pénz- és volt lesz a költségvetés. hogy a járt, a költségvetés.